loptom u mikrofon. Aj onda je otprilike desetak minuta prije ponoći, nešto ranije nego inače. Idemo u našu novo izdanje naše emisije Loptom u mikrofon s vama je večeras Studimir Ribarić. Naravno krećemo sa temom koja je zapravo obilježila ne samo ovaj vikend nego vjerojatno i današnji dan. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na svjetsko prvenstvo u Rusiji nakon dvije utakmice dodatnih kvalifikacija protiv Grčke 4 u Maksimiru. Zapravo već tada smo svi nekako očekivali i priželjkivali da će to biti konačni rezultat, odnosno da će biti dovoljno za prolaz dalje i je bilo je jer je večera u Pireju završilo... 0-0 u utakmici koja nije ponudila nekog, bog zna nogometa, Hrvatska je odradila posao u Grčkoj, odstvarila ono što je htjela, pasirala se na još jedno svjetsko prvenstvo i stvarno smo postali kraljevi, kraljevi ovih dodatnih kvalifikacija jer još uvijek ne znamo za jedan poraz, a ono je bilo čak već peti put da igramo dodatne kvalifikacije. Grci nisu imali, ajmo reći, ni realnih šansi, ni prvoj utakmici, ni večeras. Jedino znamenito večeras je bilo jedna jako dobar udrac Ivana Perišića koji je ocijeo na vratnici. Hrvatska riješila sve u Maksimiru 4-1 golovima Kramarića, Kalinića, Modrića. Još u ranoj fazi utakmice, tako da Hrvatska putuje u Rusiju. A evo što je rekao kapetan Luka Modrić nakon utakmice. Dosta teška utakmica za nas. E, nismo odigrali na nivou na kojem mi to možemo i znamo, ali e, najbitnije na kraju rezultat. Prvu smo utakmicu odigrali na jako visokom nivou i istrošili smo se puno i naravno da je danas u dosta trenutaka falilo i snage i malo koncentracije. Ali ne, nismo izgubili utakmicu što je jako važno. Borili smo se do kraja, svi ko jedan i kažem, zasluženo smo na svjetkom prvenstvu. Da, izbornik Zlatko Dalić pokazao se kao dobitna kombinacija i stvarno bi bilo sludo po meni da... Zlatka Daljeća ne gledamo kao izbornika i na tom svjetskom prvenstvu budući da je uletio i protiv Ukrajine i sada protiv Grčke odradio dobar, dobar posao. Hrvatska je tako postala 28. sudionik prvenstva, ždrijeb je 1. prosinca u Moskvi. Za sada se još ne zna u kojoj ćemo bubnju biti, dakle, znate da postoji četiri bubnja, mi možemo biti ili u drugom ili u trećem. Na vrhu smo liste što se tiče trećeg bubnja, a drugi bubanj možemo ući ako Peru izgubi od Novog Zelanda ili ako Švedska dobije Italiju. Peru je veliki favorit jer igra 0-0 u prvoj utakmici protiv Novog Zelanda i doma bi trebao to proći, ali italijani su izgubili prvu utakmicu od Švedske 1-0, tako da navijat ćemo za Šveđane da uđemo u taj drugi bubanj i onda izbjegnemo neke teške, teške protivnike koji su nam mogući ako ostanemo u ovom trećem. Nogometom možemo dodati da, što se tiče rijeke i klubskog nogometa, nogometaši rijeke nemaju baš puno vremena za odmor, jer u utorak, u zaostali utakmici osmine finala Hrvatskog Kupa o 13. sati gostuju kod Gorice. Idemo prema Košarci. Košarkaši Škrljeva nešto ranije su odradili posao ovoga tjedna, dakle u šestom kolu primjer lige. U četvrtak su gostovali kod CD Vite i uvjerljivo su izgubili sa 93.68, pomalo očekivano od Pranitelja nasvala se da vidite vjerojatno novog prvaka i ipak nešto bolje šanse škrljevo će imati na Mavrincima idućeg vikenda kada dočekuje Zagreba. Materpolisti Primorja su na tri dočekali Jug, nekadašnji veliki, veliki derbi Jadranske lige sada je postao jednosmjerna ulica, Jug je slavio glatko sa 146. i tako Primor je ostavio na tri boda, a jako će biti interesantno u idućem kolu jer će Primorje gostovati kod Splitskog Jadrana koji je zapravo izravni konkurenca tu u borbu za ostanak. Kako dakle, ovoga vikend, očito samo idemo sa porazima, niz poraza na domaćem trenutu nastavili su i rukometaši zameta koji su u regionalnom deriviju s umagom. Na zametu poraženi sa 30-27, zamet je tako ostao na posljednjem mjestu samo samo četiri osvojena boda. Potest jedna Potest jedna pripada ženskoj teniskoj reprezentaciji SAD-a koja je nakon 17 godina osvojila Fed Kup sladavši u finalu u Minsku-Bjelorusiju sa 32. Potest jedna a nakon podsjeza tjedna, ostaćemo i dalje u tenijskim tonovima. Počeo je ATP Masters Finals u Londonu, na kojem nastupa i naš Marin Čilić, koji je u prvome kolu igrao protiv Aleksandra Zvereva. Mladi Njemac slavio sa 2-1 u setovima, 6-4, 3-6 i 6-4. U toj grupi još ranije Federer je pobijedio Amerikanca Jacka Soka i tako će Marin Čilić imati sada dosta težak posao ako želi gledati i izboriti polufinale u Londonu. Eto, lagano se prilužavamo kraju naše večerašnje emisije. To je bilo sve za danas u emisiji Loptom u mikrofon. Slušamo se već idućega tjedna. Do tada pozdrav. Loptom u mikrofon.